قال الشيخ المؤلق رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه والربيبة أي بنت الزوجة إذا دخل بالأمين Uh, dan setengah daripada uh, perempuan haram atas kita orang ya lelaki berkahwin dengannya itu uh, ialah Rabibah. Rabibah ni kita nak panggil apa? Ah, kelimah fa'ilah, wa za'ain rabba, ya rabb, ah, uh, maripada rabban tarbiyah uh, itulah Ah, Rabib, dengan makna isimafo oh, Sebab tu dia tafsir Ay Bintuz Zawjati Rabibah Iaitulah anak perempuan bagi isteri Boleh kita ambil maksud Melayu kita panggil Anak iri Bintuz Zawjati Anak perempuan bagi isteri. Ha, itulah kita panggil anak isteri kita potong tinggal anak tiri. Ha, ya asal anak isteri mari situ ha, jadi Melayu kata anak tiri. Nah. Ha tu makna panggil rabibah Yang jamak dia rabaid. Khatul hasbut dalam Quran bihujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin ha, ade ade lah hasiah tu nah <coughs> ah ha, dia kata anak isteri kita panggil anak tiri tu rabibah ha, anak tiri perempuanlah ha, kalau dia ya lah kita ni ha, anak tiri itu umum Nah, Sama ada lelaki perempuan Kita anak tiri Tapi harap kalau anak tiri itu perempuan Rabibah Anak tiri itu lelaki Rabib nah, Itulah paham zakam anak lah pulaknya uh, Tapi dengan syarat Atau dia Iza <tik> dah khala bil ummi Anak jadi hara dengan anak anak anak tiri itu kayaknya apabila dhukh dengan apabila wati ia ha, ia ni kita klik pada syakhsun ha seoranglah bil ummi ha, dengan ibu itu ah ha, yak panggil ibu tu nasbah dengan anak dia lah kerana nasbah dengan suami itu ah ha, kita banyak apabila wati ia ke okay, isteri dia tu tapi di sini nasbahnya rabibah panggil ibu lah Nah, seorang itu berkahwin dengan seorang perempuan, perempuan yang ada anak. Ha, ia ada anak. ha anak yang ada anak. Anak perempuan ada dah. Ha, nah. Apabila berkahwin tak panggil anak tiri lagi. Semata-mata akad nikah, terima nikah tak panggil anak tiri lagi. Nah. Apabila dakhala, apabila setubuh ia ha, syakhsun seorang ha, bil ummi, ai ummir rabiba. Artinya ibu di si, asirabi itu barulah jadi anak tiri nah mapoho nya kalau akad nikah cuma nikah saja tak ada setubuh apa tak jadi anak tiri yang haramkan ah ha, tengok dalam al kata pauluhu iza dakhala bil ummi bi ghilabi ma idza lam yadhul biha dia sorak nya mapo alinya apa nya mapoho besalahan kelakuan masalah apabila belum دخول iya syakhsun biha bil ummi ah ha, akad nikah timo nikah saja tak ada duduk lagi ah ha, nyam bercerai oh tu tak dapat tanggung anak tiri hmm tu dia tak panggil anak tiat ni tak halal lagilah berkahwin dengan anak diri tu Ah ha, pasal liqaulihi ta'ala wa raba ibukumullati ah raba ibu tu sirak muntahal jamuklah tu jamak daripada rabibah tak ni nah dan segala rabibah kamu ni panggil tu wak walid ni ah ha, asal makna rabibah tu betul-betul anak yang diterbiah yang dia mengasuh yang dia dididik ah ha, tu yang diriba Ha, lati, dan anak-anak isteri kamu Anak-anak tiri kamu Yang pihujurikum Yang pada riba-riba kamu Haa Bahasa bini orang ada anak kecil Kena riba lah anak dia tu Untuk anak sendiri Haa maka tu hakai Anak-anak tiri kamu Yang pada riba-riba kamu Pihujurikum Min nisa'ikumulati dari perempuan, daripada isteri-isteri kamu yang Dakhaltum bihinna Yang telah kamu setubuhkan mereka itu Alati al itu Haa tu Fakmu doku Barulah anak-anak isteri mu tu hara ada atas kamu berkahwin dengan niu. Tak patah tu dah lah Jadi mahram bil musaharah dia panggil Mapahunya Tuh harap sarah dengan Mapahun Fa'illam takunu dakhaltum bihinna Ayat lagi tu Maka jika belum kamu دخول dengan mereka itu muakad nikah saja mu tak ada setubuh pos sekali sedangkan dia tu istrimu tu yang ada anak perempuan Tuhan kata pada junah ha alaikum maka tidak mengapo atas kamu manakala mu cerai istrimu tu mu nak pada anak dia ah buat isteri tak ada gapo dia kata ah tu dalam ayat tu baik mah hukum kata war rabibatu ai zaujatu ai bintuz zaujati iza dakhala bil ummi ha nah. tu, tengok ayat sikit lagi apa nama tengok huraian ayat wa zikrul fil ayati dan bermula sebut riba jadi kalau tengok Zohir ayat kena anak ti hak riba ha, kalau tak ada riba ha olahana. Kita berkahwin dengan satu perapa je ada anak besar dah. Ribah apa anak besar? Ha, ha, tak ribah dah anak besar. Kali kita dah ayat sebut ribah tu. Syarat nak haral tu kena ribah. Wazikrul hujuri fil ayati. Dan baru-baru sebut ribah. Ha, sebut ribah tu. Hak tu orang panggil jaryun alal ghalibi. Tak boleh dengar jaring lah. Hm berlaku itu berlaku atas ghalid. Ghalid orang, -orang kawin ada anak kecil riba anak kecil ha, anak isteri dia, siapa anak dia ada, ha? ada riba mengasuh. Ha, ah tu ghalid. Maka bila hak ghalid begini orang panggil bila bila jaryun al ghalid ai fala mafhumalah. Ah ha, tu kaedah-kaedah dia. Bukan jadi kait lah orang panggil fala mafhumalah. Ha? Apa mafhumalah? bila kita berkahwin dengan seorang perempuan kita sebuh padi ada anak sama ada anak kecil ada riba anak sudah tak ada kena riba pakai taklis mata dahlah panggil anak tirilah ha haramlah dengan anak tiri tu berkahwin apa tu lah Quran sebut riba tu ha tu sebut tu atas wali saja tak kalau Allah wali ai pala maku malah ha nah itu fa innaman tazawwaja maraatan takunu bintuha fi hujrihi waliyan Ah apa kata berlaku tarolik kerana seorang yang berkahwin Akhir seorang perempuan tu takunu bintuha apa innaman tazawwaja imra'atan takunu bintuha fi hujrihi walibat ha, kerana bahawa seorang yang berkahwin ke satu perempuan tu Jadilah anaknya anak imraah tu Fi, huju, fi hujrihi pada ribanya ha, ya ghalib lah tu ghaliban sebab tu kejap tu kak ghalib tu hmm, warabaibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihinnak ha, dengar dalik tak ada ulama fuhum ini ha, ulama fuhum fa'il lam takunu dakhaltum bihinnak belajuna junah ha alaikum ah ha, kalau mu belum dokoh pas mu cerai ah ha, maka anak dia tu tak ada harap apa atas kamu mu nak ambil buat isteri boleh Karena tak panggil anak tiri sungguh lagi kau panggil ah ha, dengan semata-mata akad nikah tu tak panggil anak tiri lagi pada sarah kalau gitu wal muradu bil bidhu li bil ummi jadi ya, kanak-kanak ketika dengan ibu sini makna watuha walau fi duburi ah tengok de murak dengan دخول di sini tu maknanya wate watuha akannya yakni akan walaupun wate fi duburi ah jak tengok katakanlah bahran suku Harai haraj di dubu tu hak suku tu nak kecek di sini masalah ah ha, jadi anak tiri dah Hmm, tu perkahwin dengan perempuan, perempuan ada, ada anak dah anak perempuan dengan, dengan suami dia dulu misalnya. nah. Lepas tu suami baru ni nya wate dubur tak ada wate bubut sekali. Ha jadi anak tiri juga oi. Ha ni pelik sekali. Eh tu maksud dia. Wa watuha wala fi duburi. Wa mithluhu mithlu watiha. Seumpama wate juga istizqalu manihi al muhtaramin. Ha juga. Orang-orang okay, kata memasukkan maninya, uh, ia dihormati. Walau fituburi aizah. Ha, tak ada dengan tubuh sekali. Nah, ha, ambil air mani suami dia tu, masuk ha, dalam dia. Walau pokok dubuh katanya. Anak dia tu dah jadi anak isteri juga. Ini ha, sulit sikit ni. ni. Hmm. wa kalam asy Abi Hamidin wa dengung perkata Syekh Abi Hamid yang lainnya rahimahumullah annahu yu'tabaru fiddukhuli ayya qa'a fi hayatil ummi adalah juga masalah anak nak sahabat anak tiri jugaknya diiktibar pada dukhul tu bahawa berlaku ia ya dukhul pada ketika hidup ibulah maknanya Haa, Haa, apa nak masalahnya balaumatat qabla addukhul ha katakanlah maka kalau mati ia al um qabla addukhul sebelum pada dukul lepas pada mati suma wadhiha ha bo mati dah bawa katakanlah um ba'da mati ha lepas matinya um ha ni lam tahrum bintuha tahara oleh anak perempuannya nya al um ha deh tak kira hati watih tu watih lupah watih dah tak kira syaratnya nak nak berlaku fi hayatil um tengoknya kira dah sebab apa tu li'anna zalika apa zalika watuha ba'dil mu' la yusama dukulan urfan tak dipanggil dukul pada urus syarat pada urus tak panggil tengok-tengok ha, <tuhal> ha, ha, ha, ha, ha, walaupun hakilah ni wa in taraddada fihirruyaniyu walaupun taradduk Ha nah, duk pergi datang duk dudak-dudaklah padanya pula Syekh Arruyan tua Al-Bahrul ar Syekh Arruyani. Arruyani dak taroduk tu, kali harak kali dak. Eh, ha nah, jadi itu. Walaupun begitu, dengung perkata Syekh Abi Hamid, ha ah, maksudnya Abi Hamid bahasa sepakunya Imam Ghazali. Dek Dionya taharah Ah ha, tak arana boleh berkahwinlah dengan anak isteri tu pasal dia mati tak ha, belum dukhul walaupun dukhul lepas mati tak aku tak kira ah tu wa <t> 'ulima min zalika anna bintaz zaujati anna bintaz zaujati ghairil <OVER> madkhuli biha bahawa anak <t OVER> bagi anak perempuan bagi isteri yang belum didahulkan dengannya la tahrumu tahratnya tak ah ha, Tak harap ia Maknanya boleh berkahwin lah Illa Malaikan Al-manfiyyata Bili'ani Malaikan Anak perempuan Ia dinapi Dengan bersupah Bersupah lepas Pada berda'wah Zina Mbak li'an lah Waktu fatah rumuh Alayhiya tu Maka haram ia Al-manfiyyata Bili'an Tuh harap Alayhi Al-syaksin lah Bapak karena haruf bagi Apa dia seorang ah, Menghubungi akannya ha, Akannya alman piyah di li'an tu ha, Mula dia tak ngaku Kata anak dia Lepas pada tu main mikir ke mana Boleh jadi anak dia ha, Kalau dia nak marah sangat kan? Kenapa tak ngaku anak ha, Nah terkata seorang tu Dia dua dengan isteri Tiba-tiba ha, Ah ha, terdapat dia kata isteri dia tu Zina Ah ha, tu dia. Pastu anak yang dikandung tu dia tak anak tu daripada aku. Ha nah. Ha, Anggap siapa bersumpah je mari, hak kata dak. Ah ha, bila hak tak ngaku hukumnya kena qazh, kena hak kena watehlah balik kawa lagi duk tuduh zina ni. Suami kena wateh. Ha, lalu tiba, dia dia pak mari bersumpah. Karena mari saksi tak ada, bersumpah. Ha, supah terpanggil li'an tu balik bila supah sudah dah balik isteri pula kena rejam ha, sahabat ni sahabat dah zina ni walaupun tak mengaku ha, balik isteri juga nak pelepah daripada rejam dia kata tak, ya supah juga itu ha, panggil berlian bila berlian begitu dia tak mengaku anak itu apa yang anak yang ha, dinapikan berlian waktu haram tu yang ni bila anak tu lahir tu baik dengan kita panggil bekas pak tirilah kita panggil haral kawin dua tu sebab apa kerana boleh jadi kerana boleh dia istilhak istilhak ni menuntut hubungi ana menuntut hubungi boleh jadi dia fikir dia kia-kia-kia ah, anak daripada dia semutik lepas tu beranak tu baik anak pak mai dia pun ada misalnya. boleh dia nak istilhak bila dia istilhak fatul haqa ha fatul haquhu tu baca gitu tu ambil ba al haqail hukum tu ada dua dan boleh baca tal maka berhubung ia akannya banyak ada guna ilhaq fatul haqu <coughs> maka di ilhaq dia akan al manfiah tu hu akannya apabila menuntut hubungi ia syakhs akan dia akan al manfiah wayatbutu laha jamiul akan Ha, sahib baginya bagi al-manfiah bini'an boleh semua hukum macam marah dulu sebut dah sekali mana boleh makan pesaka boleh berapa jadi wali apa bolehlah hmm itu dia wasuratuha rupa masalah guan eh masalah al-manfiah ha, begini rupanya ayyaqida alam ra'atih bahawa akad ia atas satu perempuan Ah, ha, si Zain tu berkahwin lah dengan si Zaid nak akak. Nanti mau nikah pun siap. Haa, watak tiya lahu bi... Kitab kita nampak supa iya. Bi bintin, gitulah. Ah, Haa, tu bi bintin, bo dua-dua tu. Kalau kita ni bo, lepas tu Ah, ya. ha, nah, bi bintin tu betul. Ay akidah alam ra'atin bahawa akak ia syaksun atas satu perempuan... Kemudian Dan mendatai Ia imra'ah perempuan tu Lahu Ahli syaksin tu Bibintin Dengan seorang anak perempuan Bagdamudiyimuddatin Kemudian Daripada lalu masa Lalu masa kian di mana? Minhini imkani jitima'i Dari ketika boleh jadi Berimpun keduanya Dua zaujain lah kita kata Yum kinu kau nuha minhu Mungkin boleh jadi keadaannya keadaan al bent anak perempuan yang dibawa oleh isteri dia tu boleh jadi anak tu minhu darinya dari zauk daripada si suami itu boleh jadi apa inna tu zahiran maka bahawasanya sahnya al bentu itu diilha akan akennya akennya akennya akennya akennya akennya akennya okay lah, akennya akennya akennya akennya akennya akennya akennya akennya akennya akennya Ah wal serta keadaannya tidak punah dokoh ia dengannya. Ah. Karena mungkin fa iza nafaha billian ni maka apabila menafi ia menidak ia saksunha akinya akil bint billian dengan sumpah tadi in tafat ternapilah ia al bint anhu darinya dari saksi Ah, ha, maknanya bukan anak dia dari Nabi ya. Lakin sungguh pun ternafi darinya Tahrumu mu alaihi. Harra iya atasnya, li annahul haquhu ya panggil izastul haquha. Ah, kena anak perempuan itu dihubungi akadia apabila menutup menutup hubung ia akan Nah, ha, palizalikah maka kena itulah adkhul naha, sabik tu kami masuk akadia Ah bil binti dia kata al bint. Hmm. Anuk apa dia? Kami masuk akan dia, akil al manfiah bilian Kami masuk daripada bil li'an kami kama bapa, bapak kepada. Bapa. Ni masalah benda boleh jadi kalau kita hak cerak zina tu, ado gedak tanya, tanya masalah pasal duduk zina-zina, bonyatol kat pu sipa menikah. Ah, tu nok macam mana tu? Hak oh, tu hak nyata dah Tak ada kata mungkin boleh jadi anak dia Dah dah tu Nanti lah Ini ada ke dukku kata Ada Dia minta kata ilhaq Ilhaq ha, Hak ilhaq ni hak benar, benar tak uh, Tak tahu Hak belum nyato. Dia duduk-duk zina dulu Kalau banyak ke orang lain ni Na'udhu billahi min zahil Laptop jawalah tu tu Nah, ha, kebanyak ke orang lain ni Pasal nak mengaji tak Umar dua puluh lebih mengaji Ha, apa ngaji bukan ngaji sekali ha ada. Hmm. macam hmm bebas ah ha. kemudian berzina katakanlah tak nyata lekat tak lekat boleh ada lekat boleh ada dok boleh ada ha. kanah bernikah apa ha. ada tu beranak ah ha. tu boleh ada lekat belum belum belum ah ha. menikah boleh ada lekat apa nikah adalahul ha. ah ha. tu ilhak Ni ho nya tu dah punya oh, kata lekat siap dah. Apa si pat? Si pat nika. Ah, ha, tu tu siap dah mani. Mani zina ngirangi hatu. Ah, tu ha, hak tu siap dah mani zina. Anak zina. Hmm, tu dia. Ya tepatnya bila bila kata lekat dengan mani zina, dia anak tu bukan anak, bukan nasak lelaki lah. Bila bukan nasab lelaki, tak sabik wilayah, tak leh jadi wali nikah, tak leh make persako. di situ tempat masalah. anak dia ke, tak anak dia tu. Hmm. <coughs> bila dia besar, sebab lagi dak menikah dengan pak, sebenarnya pak bukan wali. Ha, dia dengan nikah ngado, dia okay, okay, bukan wali dia, buka anak dia pada syarat. Ha, jadi panjang cerita. Ha, sampai kata anak zina yang ada di depan dia deme kata, nak jadi siapa belapai-lapai. Kan nampak semati tu kata, anak zina nak jadi belapai. Nak belapai semati. Pula bila besar dia, kata anak dia walhasyarat mungkin anak dia. Pas menikah anak dia, ngadiolah hadiaulah dia, dia bukan wali. Kan wali aja, do mengadiolah. Ha, dia belapai-lapai nanti. Ha, ha doh. Anak nyak terbukak anak dia malu juga. Ha, dia nak nikah anak nyak anak dia. Hmm, lah. Allah begitulah kotornya. Ha, nah. Ah, ha, klik ke sini pula kita dak bila perempuan hak yang jadi haram dengan sebab musaharah iaitu anak tiri yang dua samungnya wazaujatul abi isteri bapak ha ni kita panggil mak ha, istilah melayu kita dak isteri bapak tu panggil mak tiri ya. bapak perkataan bapak tu ha bukan bapak yang bapak membicarah saja dak melekat pi tokki naik jelah mm patut dia kata wa inala Ha, dan jika tertinggi Ia, ia al-abu ha, Isteri pak kita Kita panggil mak tiri Isteri tok kita Kita panggil tok tiri Begitulah ha, Isteri tok nye kita ha, Kita panggil ha, nye tiri ha, Kata jelah panggil berapa lagi Lorak Melayu kita hmm ha, Maka masuk dalam perempuan Yang haram berkahwin selama-lama "Ha ni ni kata si diaiwa illam biad khul ha, dia menikah nampak kita menikah saja tak ada duduk sekali, bercerai misal kata. Ha panggil mak diri dah tu. Ha walaupun belum setubuh ia ya al abu tu biha bizawjatihi. Ha tu. Sebab apa boleh rayah begitu? Li'itlaqi qawlihi ta'ala kana itlaq oleh firman Allah Taala kata" wala tankihu ma nakaha ba'ukum minan nisaa ma qad salaf ah tu, ayat tu dan jangan kamu berkahwin eh hey, lelaki jangan berkahwin ake ha, barang ah barang je guna barang Ini bayar belakang minan nisa Barang berani kenaka mok dirilah tok diri, lah, diri. ake barang ia telah berkahwin akhirnya boleh bapak-bapak kamu nyangik jangan, jangan muda menikah ambil ah ha, bekas bini pak mung tu bekas bini tok tu nah Apa manakah hak abah hukum minan nisae daripada perempuan-perempuan nyangik sebab zaman jahiliyah dulu tu bekas bini pak ya boleh ke anak sulung sulung ha, udah jahiliyah gitu illa ma qad salafa ay yani ma qad madha fil jahiliyah ah male kek telah dulu zaman jahiliyah itu tak apalah waktu itu dah kata maaf lah waktu tu illa ma qad salafa ay yani ma qad madha fil jahiliyati qabla ilmikum bitahrimihi kama qala al imam syafi'i fil ummi imam syafi'i tafsir kitab um dia Karena kita kata illa ma baranya telah lalu pada zaman jahiliyah sebelum tahu kamu dengan harannya nyomanaka haba ukun itu Lah mano cerita? Ha oh, tu tak apa falamu aqodata alaikum bi. Ha maka tidak tidak diambil salah lah ke atas kamu dengan dengannya dengan ma qad Kalau ayat ma pada salah tu. Bak apo yang kata gitu? Fa innahu kana jahiliyati kerana bahasa di zaman jahiliyah belum bagi Islam dulu begitu. Belum bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliah dulu itu iza mata ar-rajulu apabila mati oleh seorang lelaki tak kala mati an zaujatin an manan al -mataru. tak kala mati tinggal isteri seorang mati tinggal isteri ah ha, patu anak-anak ada lah ah ha, anak tiri ada khalafahu alaiha <haa> akbaru awladihi jadi sepamu-pamu bersaka agak apabila mati seorang tinggal isteri ganti akannya akarajul alaihah ala za'ujati oleh akbaru awladihi oleh hak yang besar hak yang sulung kita panggil sulung-sulung daripada si awalun si, haa haa, si haa awalun si hak yang tamu si hak yang awalun Ah patu si awwalun. Ah buaya, ah ikang sew. Tak nak sabah pindah bagi domoh sulung. Ah <laughs> mak sorah Melayu. Ah si awwalun. Hmm buaya sew. Oh Buaya bina domoh su. Ah dah itu kan. Ah bua hamzah jadi sulung pula. Ah ada kacak sulung ada tu sulung tak ada bua hamzah sulung. Abah Hamzah sulun, anak sulun. Ha napa dah tu? <laughs> anak Sulun ah. Eh? Hmm tu dia. Ha tu bila hak sulung tu je panggil-panggil tu Melayu kita tu, sulung je Jatuh ke anak dara panggil pak, long pak awalung. Ha jugak be tu. Pak long, mak long mari Awal Lung tu. Allah, bahasa kita tak khabar dah. Eh? Jadi Apabila seorang mempunyai beberapa orang anak, padia tu bini. Ah ha, jadi kata bini dia gap mak tiri lah. Apabila dia mati, kawa anak anak dia tu jadi ambil <coughs> ah ha, mak tiri tu. Anak mana? Anak akbar, akbaru auladihi. Ah ha, ulah anak besar anak sulung. Fayatazawwaha, maka berkahwin dia akbaru auladihi ke anaknya ke akhir mak tiri. Nikah dia pakai isteri kawin hok nunda. Ha, ha, ha nikah peri tu pakai si kawin hak dulu tu apa dia. Ha, jika dia nak kaya tasik dia kira nikah dengan orang lain patak si kawin boleh dia. Oh zaman dia lihat gitu ganas sungguh. Ha persentu weh. Hmm, ada setengah tu pasal dia capok. Capok merupakan kecuk lah Kalau pak dia mati tinggal mak timah kena lahir klip dulu lagi jika <laughs> nampak tu kami duduk ngak-ngak nak matikan lagi klik dulu lagi takut tak ada kliknya capok tali dulu ha, tengok jamin jahili nak kan jamin jahili tu lah Ia ikut nampak pagi tu dia main budak-budak main tak lawi-lawi tu main guni haa main so, lawi tu pergi curi je haa kaya geru ha, ya balas tu lawi tu bakat tubih pokok hatubi balas tu budak lawi main pegaw selbu ya <laughs> ikut nampak gitu lah pak nak rap duk lagu tu Ah, ha, bapak tu kena mengaji-mengaji. Ah, tak leh dia tak baik tu haram tu. Hmm, bau kata Allah, wastaqku. Dak ada agama pas mengaji tidur belakak. Ah, ha, tu dia tak mengaji, dak wak-wak agama itu. Aku gapo. Ah, ha, ni jahiliah gitu lagu tu. Bila mati seorang bapak, ada punya makti, pas makti dia ada muda-muda pada anak belah. Ah. Nak itu ya. Ah, ha, kita lah ibadah. Rasa apa hebat Ay, ma, eh, mak eh. Ah, bini anak gadi. Ha tu boleh jujurlah. Ha bini ingat anak gadik Ha hanya siapa anak nak panggil mak tak tak apa tak terima mak. Nak panggil adik ke dia mak. <laughs> susah juga tu tu. Nak panggil adik, ah, adik anak mak, mak diri. Nak panggil mak, mak anak muda dah kita. Ha susah lah, gamak tu. Ha apa? Semati so, pun mati paknya ambil dia anak. Ha tu zaman Majelis Yah kita. Maka tak kala Tuhan langit. Pas tu ayatnya lagi. Ha, tak ayat leh. Hmm, difyuh hormatlah. Ha, Wa la tankihu man kaaba'ukum ha minan nisa'i illa ma qad sala. Ha, dulu tak apalah. Belum pada hukum air tak apalah. Hmm, habis itu Kemudian, klik mikro tepi pula. Wa ha, zaujatul ibni dan isteri anak. Ah, ni kita panggil menantu dalah ni anta panggil menantu dah kita punya anak lelaki anak lelaki kita beristeri bini Haa, maka dipanggil anak panggil menantu zaujatul ibni ha isteri anak lelaki menantu kita panggil hmm wa dan jika jika terke bawah ia-ia ahli benung tu Haa, nah anak kita bini anak kita menantu Cucu kita, bini. Haa, dia paham menatu juga. Haa, tapi hari ini kena bahagialah rakyat kita. bila kata menatu, segera paham agak. bini anak kita, suami anak kita, gitulah segera paham menatu. Apabila gitu lah lapis bawah, nak kait sikit. Menatu cucu, hanya kata kuktu. mana ni menatu ni? Haa, natu cucu. Maknanya bini cucu kita dah ni. Haa, misalnya. Jadi, walaupun ke mana pun, maksud dalam perkataan Arab, Zawjatu Libni ah ha, isteri anak wa in dan jika terkebawah bawah ia ai wa ha, illam ada jika tidak adkhul ha, ia ah ha, misalnya anak kita tu bini saja orang tua dak suruh ambil tua orang tua taknya duduk dak taknya pakai dia tok sahih misal ah ha, maka panggil menantu dak tu baca li itlaqi qawlihi ta'ala karena Tuhan itlaq kait dalam ayat wa halailu abnaikumul ladhina min aslabikum ah dari situ dan segala halilah halail jamak pada halilah segala halilah anak-anak kamu yang daripada sulbi kamu ah banyak halilah ah menantu dia Ha, cuma jumudiah tarikh diski lagi dia telah illa budda inda adam idduhun min sihhatil aqdida tapi tak dapat tidaklah pada nak hukum kata menatu yang haram ah ha, menikah dengan tetua tu tak dapat tidak daripada sahak bikhila bima law kana al aqd fasidan bersalahai kelakuan kalau akad itu tidak sah maka akad nikah tidak sah fa tuqala tahrumum ha, tak jadi haram ya, Ia ya zaujatul ibni ha illa biddukhu ha Malaikian dengan dukhu Itu ha, tu bawa jadi jahrah ha dah nikah tak sah sebab tak menikah pa, tak ada setubu apa ha, ada dah rah tu ha ada apabila apabila setubu yahres sebab setubu tu li'annaha aina idzinnya panggil mau tu atul ibni bi syubhati lebih bukan menantu betul lah dia panggil siapa menantu li'annaha kena apa dia zaujata tu Hina izin ketika itu Ketika mana uh, Hina iz uh, Dakhla Hina iz Dakhla biha Orang panggil uh, Mautu atu libni bisubhatin Dia panggil uh, Dia tak panggil Zau jatuh libni lah. Dia panggil Mautu atu libni Bishubhatin uh, Dia panggil kotor apa ha, tu tarik giski lagi? Baiklah, ha, maka jika di dikatakan, disoalkan lima, kenapa? Kalat alatuha kata layak ini. Wahalilah abnaikumul ladzina min aslabikum. Ah, dah segala halilah, halilah anak kamu. Dia guna halilah, tak guna azwa. Nah, karena beberapa kata sahih, betul juga panggil halilah juga anak kamu yang daripada sulbi kamu. Ini anak tu tulennya panggil anak nasablah ni, anak daripada tulang sulbi ni. anak daripada tulang lelaki panggil. Ha kerana kita kita orang lelaki tu taruh di belakang, tulang belakang. Ha tu. Ma anna halilata libni minar radha'in tahrumu kama tahrumu halilatul libni minan nasab juga. Sedangkan ha Isteri anak daripada susu pun Harap ia Sebagaimana harap Boleh Halilatul beniminan nasa Apa nak raya Nah, misalnya Kita ada anak Zaid Haa, nama anaknya Zaid Nanti orang panggil anak sulbi kita Patu tu Isteri kita pernah beri susu Kepada seorang budak lelaki Nama Khalid Maka Khalid dengan Zaid Dan anak kita berurau Dia panggil nah. Haa Zaid Anak sulbi kole anak radak anak susu ha, pasal isteri kita wisusu ke dia maka kedua-dua tu bini ha, nah nah zai anak sulbi bini ha, nah tu kole anak itu juga anak susu ya ha, tu bini nah ha, nah juga macam mana Tuhan ada kata Tuhan kait kata allazi min asladikum wal han manatu daripada anak susu pun ha, halal haram hala juga macam mana tu Ayat 5 qala taala wa halailu ibnaikum allazina min aslabikum walhal ha ma anna halilata libni min radai tahrumu kama tahrumu halilatu libni min nasab jadi pala farqa tahrimi maka tidak ada farq fit tahrim pada hukum ketahiran baina ayakun alibnu tu bawa adalah anak tu min nasab anak nasab yang panggil anak sulbi tadi Ataupun anak daripada susu tadi Berapa ha, tu yang kata ha, Allazina min asla bikum saja Oh Ujifah Dijawabkan Anilqil Anilsoal tadi Jawab kata Bi anna taqyida Biza lika fil ayati Dengan bahawa Saya mengkaitkan dengan demikian Dengan mana Dengan kata Allazina min asla bikum tu lah mana anak nasablah? Kait tu fil ayati dari ayat itu bukallah nak siapa anak radha li ikhraji halilatil mutabanni. Ha tu. Supaya nak mengeluarkan isteri anakkah? anak ke, anak saudara tu panggil. Tu mutabanni mutabanni sifatnya daripada tabanna ya tabanna tabanniyan sifat al mutabanni Anakka. anak angkat anak perga ambil anak orang ada benar anak perga Atau anak angkat anak perga pang bini ada anak anu ah sudah berlaku nabi s.a.w ke dia dak perga zaid tu zaid bin harisah tu anak angkat nabi tu zaid tu Enggak siapa zaman dulu zaman jahiliah dah panggil anak anak Muhammad tu Zaid dah anak Muhammad. Paya jadi masalahnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkahwinkan Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha dengan Zaid. Ah ha. apabila kahwin Zaid berarti Zainab dah panggil menantu Nabi Zainab tu. Ha, panggil Zaid menantu Nabi dah zaman itu. Tiba-tiba Zaid juga Zainab tu Zaid juga apabila Zaid juga Allah mengkahwinkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Ah lupa-lupa gap, sebab gawe ngemkah natu. Salahlah. Lalu tu gegel buat munafik kata Muhammad nikah dengan menatu. Rasa apa menikah dengan menatu? Ah ha, ha, nak ah ha, nak nak menggeji je, dia nanti somo tu. Tu lawan ayat. Ah ha, tu lawan ayat tak ada gapo sekali sabik aku soal tah aku sengaja mengahwin kamu dengan Zainab tu nak supaya kata halal tak ada gapo Mung dengan Zainab bukan anak sungguh boleh anak perga je Itu tu mutabanni ke panggil tu mutabanni ah minha wa taram zawajnaka ha tak kala selesai selesai umrah apa nama Zaid Zainat dia cerah Aku mengkahwinkan Kami mengkahwinkan kau dengan Zainat itu Muhammad Supaya tak ada apa, -apa Kata antara anak Dengan anak apa Dengan anak kat -anak, anak pera Tak ada kena gana sekali Itu dia oh, Kait di sini Kait pada kata Al-lazina min asla bikum tu Li-ikhraji Kata nak mengeluarkan Halilatil mutabannin mubanni anak anak perga tak kala itu palayah ala syafsi maka tidak jadi haram atas seseorang oleh ha, zaujatuman oleh isteri orang yang tabannahu ah ha, deh tabannahu yang buah anak ye, ya ya syakhsu akan man ha, ada apa halih ha, banyak gerak perga anak orang tu kadang-kadang Allah berasa sebab anak sungguh Apabila menikah kuasa menatu sungguh tanah no. oh, tu. Ha ni satu balai. Ha ah, boleh orang mandu, ya tak ada anak gak, saat ni tak ada susah tih. ambil anak orang perro. Ah, ambil anak orang perro, dulu tak ada kena kanu. dia demo kata beli nak anak orang nyu buat bain dia, haram di situ lagi dah. Ha awak salah dah. Ha salah dah. Eh? Sebab dia bahaya sangat Kita tengok tak terjaga mengagamo kadang-kadang dengan anak perro ni bahaya sangat. Kadanya nyuk kasih ke anak perahu lebih pada anak sendiri ada okay? Kasih ke anak perahu lebih pada anak sendiri harta anak oh, anak main, ke oh, juga, ayuh, ayuh, ayuh. <laughs> anak perahu. Ah anak perahu pula panamainya dah. Mana bodak dia panggil. Oh kelik juga baik. Ayah, ayah, ayah. Anak anak dia tak kena tu. Anak dia kelijelin. Ah anak perahu kaklah. Habis harta dengan anak perahu. Ah tu bahaya bahaya. Hmm, tu dialah bab tho'alah no, kullaha na pahala dalam agama. Walau bagaimanapun, dalam syariat kita dia jaga isteri anak akak itu tidak tidak apa? Tidak ada haram atasnya. Pala yahrumu alasyakhti maka tidak haram atas seseorang boleh zaujatuman, Oleh isteri mereka, ah, mereka ni kena al apa? Al-Muntabani. Hmm. Yang kita sedang ngok sena pon ngigi kok, ngigi kok montabana, nah, na, nah. yang dibuat anak agen, ah, ha, kot tu dah, ngak montabana, montabana, yang dibuat anak ager bukan anak sungguh, anak yang dibuatkan anak saja, yang diangkatkan anak saja. Ah, majelis tak mutabanna pula dah. Tengok di domain sini. Fala ha, yahrumu alasyakhsi zaujatuman. Tahara atas seorang oleh isteri mereka. mereka sini kena ke anak kah? Apa? Man mana? Man yataban, man tabanna. Ha, hu ya telah buat anak ia ia syakhs hu agaknya kem. tengok sini kena al dah. Dia hmm. ya di buat anak. -no. Cerita itu eh ha, jadi angkat ke dia anak ya angkat ke diri dia kata bapak ha anak akak anak angkat ha, apa anak angkat dia angkat ke dia tu tu anak dia dia angkat ke diri dia tu bapak bagi dia tu angkat saja ya yeah. hmm li annahu laysa ibnillahu ha tu dia sebab apa boleh tahrah tu li annahu kana bahwasanya mantabannah mantabannah Laisa bukan ia Mantabannah tu Bukan bibni Bozat daqabalaisa Laisa bibni Lahu Bukan anaknya Anak bagi syaksin Bukan Hmm Itu dia ha, Kalau begitu Kait dalam ayat tu Nak ikhrah tu lah, Nak melua Isteri Bagi anak akad Bukan menatu sekali Kana anak akad tu sendiri Bukan anak dia Bukan anak dia La La ratah Li ikhraji halilati libni minal radha Dalam ayat itu saya kata Al-lazina min aslabiku Bukan nak mengeluarkan isteri itu halilah bagi anak susu Adalah li ikhraji halilati libni minal radha Okey Fa innaha kerana bahasanya halilati libni minal radha Tahrumu jadi haraiya Haa Di atas bapak susu Tuk susu Bil ijma'in Haktu dengan ijmu' Dalinya dengan ijmu' Haktu. Haa Dalam Al-Quran tak ada suara Dalinya dengan ijmu' Haa Ijmu' jadi hujah Haktu ijmu' tak ada khilas tak? Anak susu kita Bini Bini dia adalah Supamunatuh kita dah Harap panggil menatu kita dah Haa Haktu ijmu' Hmm ani apa yang panggil ha sok sorah dalam ayatnya isteri anak kita betul anak sulbi waktu so, sorah dalam ayat isteri anak susu ha so, tu ijmak isteri anak akak tak ada benar ana tu ha ah, tu kita panggil menantu belaka tu hmm wa amma qaulus sayyikhil qalubi Adapun perkara berkata, berkata Syeikh Al-Qalyubi fi hasiyatihi dalam hasiahnya hasiah Syeikh Qalyubi ala tahrid. Ah buka data syarah Muhallidah hasiah tah tahrid. nah. Jadi syarah tahrid dia banyak pula kita ada bawa tu syarah haa, syarah Syergawi hasiah Syergawi. Ni ada hasiah ah Qalyub Qalyubi. Ah ala tahrid. Jagatanah wa qawluhu min aslabikum kharaja bihi zaujatun man tabannahu au ha, ibnihi min arba' apa hua sahwun ha, jago sini we kalau kita ketemu di sana ni jaga di sini tu sahwun tu ah ha, berkali terlupa dia punya ha, ataupun sabaqu terdulu kala mana salah tulis salah tulis leh binisbati li zaujati binihi Ha, dengan sebuah bagi isteri anaknya minar radak ah ha, waktu haram sungguh waktu menatu sungguh suka menatu anak susu ada anak anak sulbilah lah fa inna ha tahrumu bil ijma'i dia jaga dah sini kalau kita pergi tengok dalam hasiah tahrin juga dia waktu baik lagu ni dia kata isteri anak susu tu ha, terkeluar sebab Tuhan kata allazi min asladik lah ini pada anak sulbi tak ngapa Ah ha, maknanya ha tu di sini kata sahun tu nah ha, tu salah tu salah dia ha, ah ataupun salah tulis tu sebab perkalam mm tu dia huraikan dengan ijmua tu mm dari ijmua habis nah ha, ni kena ingat lah ah kan? ha, selain lagi ya, zaman kita ni pandai kata begau capu gau kedeta ha, tak, tak tak sedar di sekitar tali-talian tadi tali ya Fahak susu ni nak ada sulit sikit hmm. <tuh> Kadang-kadang terlupa dah kata zaman kecil dulu tu Mok kita seduk risusu-susu ke satu orang Masalah tu kita pun nak risusu-susu kepada satu orang Mereka tak ada sebut dah tu Haa ya jadi Habis Wal muharramatu sabiqatu Urmatu haa Al-Takbiri Jadi tak kalau Bila mari dari awal Sampai sini berapa ni Berapa ni dia kata muharramah ar sabiqatu dan bermula segala perempuan yang diharamkan ha kedilah tu wal ayil muharramu sabiqatu hak dulu ha bila mari siapa ke ni lah semua berapa ha tolong kata 13 wa jumlah tuha 13. Jumlahnya 13. Ala adil musannifi atah bilang musannaf kita dulu. Nah, mana? Sab'un bin nasabi. Tujuh. Ah ha, dengan sebab nasab ke ni, eh? tujuh bagai perempuan. Ibu hingga ke atas, anak-anak hingga ke bawah. Ah ha, nah, dah terlebih dulu. <coughs> dan dua bil jadi 9 dan wa arbaum bil musaharah fa sabiknya bassai ta panggil bermusaharah berami amillah jemelah capu mari 13 ah tu hak dulu hak dulu dan hak sungguhnya capu dengan dalam hak sebut di hasiah kata wa anna jumlataha fil haqiqati dan sungguh telah dulu bahwa sejumlah perhimpunan nyonya al-muharramat sabiqah waktu tunggu nyo fil haqiqah 18 lah 18 hak tunggu ah sebab apa li'annal muharramati birradai tafsilan 7 kerana perempuan hak jadi haram berkahwin dengan sebab susu tu dengan dalam tafsir 7 sebagaimana diambil pada hadis yahrumu minanna minal rada ma yahrumu minal nasabi kalau begitu hak perpua hak yaharal dengan sebab keturunan tujuh bagai juga hak haral daripada susu tujuh bagai ariti capur ni empat belah tujuh-tujuh empat tujuh, belah nah uh, dua kali tujuh jadi empat belah apabila empat belah masuk hak musaharah tu apa? Apa empat jadi empat belah tu hak sungguhnya ala gitu kama anna al muharramati bin nasab 70 wal muharramati bil musaharah 40 fal jumlatu ma sukira apa ma zikira zaman asrah bil 18 ha de kemudian mainak tahu hukum pula kata wal muharramatu sabiqatu dan bermula segala perempuan yang diharamkan berkahwin hak yang telah lalunya itu jumlah semua 18 Tuhuk Musana sebut tu hanya empat belah. Nah. Hurmatuha ala ta'bidi. Muptada semula pula dah. Bermula haramnya haram al-muharramak tu. Iyalah koba. Ala ta'bidi. Nah, haria dia tu kainatun ala ta'bidi. Haria atas berpanjangnya selama duduk dalam dunia. Nah, supaya kita dalam dunia tak boleh berkahwin dengan ibu kita, juga dengan atuk tua kita pun seperti itu. Kita tak boleh berkahwin dengan anak, dengan saudara, dengan saudari kita, siapakah dalam dunia ni? Ah, ha, tapi adalah hadis wey kata dalam akhirat salah hai wey. Ah, dengan saudara dah. Ah, ha, akhirat ah, itulah hai. Hukum hukuman. Ah, tak ada dah syariah ni. Ada pula Nah, Hmm, itu dia. Ia panggil haram abad, haram abad. Ah, ha, itu maksud atau wal muharmatu sabiqatu mutada. Hormat tuhah mutada yagru. Ada tak bi? Ah, ha, taklu mesti di Jumlah itulah lah bagi al muharmatu. Pastu ada sebasso lagi. Wa wahidatun La ala tatbidi dan satu aa, satu bagai yang bermula haramnya haram wahidah la ala tatbidi bukanlah ia atas berpanjangnya ha, nah harah juga perkahwin tapi bukan bukan harah atas jalan berpanjangnya bal bahkan minjihatil jamain ah ha, bal kita nak bincang ana ini bal hiya ia ia hormat tu dari dari pihak himpun kalau sosa-sosa tak apa himpun tak leh ah tu min jihatil jam'i faqad dari pihak himpun je tak boleh haras pihak himpun je kalau sosa-sosa tak apa nah tengok asiah kata gana no qauluhu wa wahidatun kaleksi asamata ataupun ala saba'un dululah litatim litatimmal arba'a asharata supaya jadi cukup 14 kama zakarahu sunnat kita wa qauluhu hurmatuhala ala tadbit bal min jihatil jam' faqat har dia tu bukan saja dalam bekekalan hanya dari kanan hipung ja pihak hipung tak leh hipung supaya menikah dua beradik dah Ah ha, kita ada dah isteri, pasal ada kakak dia ke adik dia ke, dia panggil ipar lah kita panggil dah. Adik ipar ko, kakak ipar ko. Selama kita duduk dengan ah ha, dia tu, kita tak boleh nak himpun. Dengan itu fala yata'abbadu tahrimuha, maka tidak jadi berpanjangan oleh haramnya hanya wahid. Bal yahru mujmuha ma'az-zawjati. Baka harap oleh uh, himpungkannya wahidah uh, Ma'al-zawjati serta isteri Himpung fil ismati Pada jagaan peleraan Nak ambil mm, dua beradik buat isteri kedua Alih Fakat Itu saja Dengan itu Fatahilu Bimauti <tuk> zawjati Maka jadi halal Ia al-wahidah dengan sebab mati Isteri Nah Itu kan <tuk> Nabi <tuk> sendiri kata alaihi wasallam. Ha, dia mengkahwin anak dia yang nama ha, Ruqayyah. Ah ha, Rubaiyah, ah Ruqayyah. Ah ha, qah tukar jadi ke Ruqayyah. Dia kahwin dengan Uthman begitu. Wabila hari perhi badan, Ruqayyah mati. Sakit tak sakit Uthman tak ada hadir perhi badan. Ha, Nabi tak we hadir Uthman anak gi. Ha, Nabi tak sakit Ah ha, menjaga Ruqayyah. Ha, jadi masa mati Ruqayyah tu Nabi tak ada di rumah ha? Sallallahu alaihi wasallam Nabi di badan. Ah dapat berita kata rugayah dia mati. Bila bila kelik hari akhir dia mengkahwinkan pula Osman dengan adik rugayah itu, iaitu Ummi Katsum radhiyallahu anhuma. Ah ha, tu panggil kawin dengan Dipah kata. Ah ha, tu panggil bukan hipon mati rugayah dia kawin pula dengan Ummi Katsum. Hmm tu kata Fatahilu bimati zawjah mati pula Telsum Umi Telsum mati pula dengan siapa Nabi SAW saya ke Uthman dia kata sekiranya kalau aku ada punya anak perempuan siapa seratus aku kahwin aku akan kahwin dengan Uthman pas satu-satu pas satu-satu Ada, -satu. ha, dia, lah. dia melakukan anak dia gitu, jadi hukum pada kita umat dia ni kata hi tak boleh satu-satu tak apa hmm, tu dia dan satu lagi Au bainu natiha Atas pada mauti Dali hasyia lagi Fatahilu Maka jadi halal ia wahidah Bi bainu natiha Haa, Bainu natiha oh, Sedarlah Haa, Dengan sebab jadi Ba'e nyo, -nyo zaujah Lahana ba'e Dia cerah tiga Haa Masalah mati Nah, misalnya, ah uh, Hindun ah uh, dengan si Zainab dua beradik, kita kahwin dengan si Hindun misalnya. Tiba-tiba cerai Hindun, cerai tiga. Uh, jadi bain. Jadi bain boleh berkahwin dengan adik ipar masalan atau pakak ipar, boleh. Mengapa sebab jadi bain? Ah bi filla bima la utaq ah talakha talakun Bersalahan kalau cerai Ia Syaksun Ha, akhirnya akhir zaujah Dia cerah isteri dia Haa Dia cerah Asalkan isteri dia Lepas tu Cerah asani tu sebagai Talaf al-raja'iyan Cerah satu atau dua Dia kata dalek Dalek ada edah Dia boleh rajang Haa Niwe Fala Dahilu Nahu Uhtihak Maka Tak halal oleh ha, Uleh saudari Sudarinya saudari zaujah Haa Cerah kat dia Nak meyada ipah Tak boleh Nah, kalau kira satu atau dua ana selama dalam iddah tak boleh. Kalau masalah kata himpun dua, dua beradik tak boleh. Tapi kata tak leh tu pun bukan mutlakkan. Madamatil iddatati. Selama berpanjangnya ya, ia zaujah tu di dalam iddah. Makna selama isteri dia tak lepas iddah daripada dia, selama tu dia nak mai adik ipar atau kakak ipar tak boleh. Begitu juga anak saudara dia tak boleh. Sebab apa? Lianna rajaigita dihukum zatati kerana perempuan ada edah rajaigya edah yang boleh klik baik usah kapung ayalah pada hukum isteri lagi. Hani lah orang kata uh, masalah kerjat ada edah ni sebenar bukan majak tu kerja itu tu sebenar bukan edah edah edah tunggu oleh perempuan akhir masa supaya nak tahu kan suci rohim pah mana kita lagi adalah tu. Ha, tapi orang tua kita panggil juga Ada dua masalah Orang jatuh ada edah ha, Dia kata Orang jatuh ada edah Mana? Masalah dia ada isteri Dia cerah Cerah satu atau dua Isteri tak lepas edah lagi dengan dia Dia nak ambil Anak saudara isteri ha, Nak ambil uh, Apa ni? Ipah ha, Tak boleh So Allah Allah Dia panggil So Allah Allah ha, Lelaki tu Ada edah ha, Kalau tu orang kata kita Tengah tak macam lah Tengok tak tersibih balik kok. Begitu juga dengan Anak saudara dia Haa Haa Haa Tengok sepulah Zainal Ali Zainal Ali nah. Haa Dia berkahwin dengan Fatimah Boleh lepas Fatimah mati Dia ambil anak saudara Fatimah Usama ah, eh, Umamah Umamah Anak Zainal Jadi mananya Ali ni Jadi menatur Rasulullah segi anak Haa bila Pak Timah mati Dia kahwin dengan cucu Asalullah pula Ha ha ha Jangan-jangan Umar Anak Zainal Ha Buat Dihmah lah tu Patu. Nah Saya anak Umar Ha Kahwin juga boleh tak Dengan cucu Umi Kelso Ha Anak Zainal Ali <laughs> Dia tu Allah Masya Allah Buat Dihmah Sahabat sungguh Sahabat sungguh Dihmah Saya apa Awak eh? Abang kata Saya Sayang, -sayang ada muda Dihmah aku Ha <laughs> ha ha Anak darah Dihmah darah aku apa hamu? Aku mu ada kak, mekak aku. Ada apo? Hmm, nah, baik ko tu pada dah lalu <laughs> sekare. Aduh saya peh nggo wangi. Nah, bel sihri sunggo besa sunggo Ah, ada. Ada satu orang biasa temun dah. Saya ape sunggo-sunggo, Adik hak sarang ni, nikah hak ni. Adik Tina ni, nikah oh, hak ni. baik sunggo saya dua tu, biasa temmu ge. Kenang-kenang dua ni. Ah Ino yak guano itu. Yak guano kan begitu. Ade ipa abai pa, aku mano ada adik dia jadi isteri hamba. Adik Puama jadi isteri dia. Ha tu, ada ipa abai pa. Ha tu. kata, saya paik latih. Hmm, ambil dia ko, ko mai adikmu. Ha lah <laughs> tu. Buat sahabat lagu tu dah. Nah. Tengok tu Abu Bakar pernah dia minta Fatimah Tadi mana lah Nabi Kak Ali Tadi Kak Ali Nabi no, ya, Kak Ali demo Tak ada Salah Dia sedekat Dia tu tua Nabi Ada nak anak Nabi Jadi masalah ha, Pak Umar Jadi tu tua akhir boleh cucu hmm, Dia tengok Dia Dia ha, suci Sungguh Ambil puah Silat hmm. ha, Kalau kita Tengok Eh Oh dak gamok tak ada nak cari hak lah. Ha, dah mai pudu puluh-puluh. kata macam-macam cerita dak. Baik lah wala kita dapat lihat di sini jadi kehukum tu Jelah Hak kata haram ambil ifa tu dengan jalan himpun, dengan jalan satu-satu-satu dengan sarak tak apalah. Ha tu makna kata waahidatun hurmatuha la 'ala takdidi bal min jihatil jam'i pakat hmm, buahkan dengan jalan apa ni uh, himpun sahaja mana Tuhan kata wahidah tu, tu? wahiyah al-wahidah tu kenaka ukhtuzaw jati sudari bagi isteri ha, itulah kita panggil ipa. lorak kita dah kalau kakak panggil kakak ipar, ha, adik isteri kita terpanggil adik ipar. Itu ha, ha, boleh ha mengajar satu-satu. Bala <tuh> ya <tuh> jama'u bainaha wa baina ukhtiha maka tak boleh himpunlah ia. Ha kan baca ya rajak, ia rajak kesaksun. seksun. Ha jalan maklum minas siyak. kalau kau saya pakai bala ya selalu pun tak ada ha. Bala <tuh> <tuh> <tuh> maka tidak boleh himpun maka tidak himpun ia syaqsun bainaha antaranya antara zaujah antara isteri wa baina uktiha antara saudari nya saudari bagi zaujah ha nak ambil dua beradik hmm ni ada berlaku juga ni ha, berlaku pernah satu orang tu dia duduk dengan satu isteri tiba-tiba dia -tiba duduk gila dengan adik ayaknya ha, jadi ha, tu lah ha, nak-nak ke adik nak ke adik, ha, nak ke adik. Ha, siapa berlaku masalah ha, lepas tu macam mana dia nak-nak-nak ke adik dia Anak ha, ke adik boleh cerah cerah isteri ha, kalau nak nikah tak boleh ha, dia tak tahu nak ambil dua tak boleh Kena Pas Lepas cerah ha, Tengok cerah apa-apa Kalau nak selalu Kena cerah tiga Jadi baik Boleh nikah selalu ha, Kalau cerah satu Tak boleh nikah selalu lagi Kena wilpah dah dulu Isteri demo dengan demo tu ha, Penuh satu orang tu Tanya masalah Hubungkan kau ni ha, Jadi ha, Tu tak boleh nak ipo Sama ada uktiha min abin Sebab apa Zainab dengan ah si Fatimah tu dua beradik sebab apa? Sama ada begitu au ummin atas ibu saja, tak ada kira. Panggil dua beradiklah dia tu. Tahu leh. nasabun au radhaun. Dan antara keduanya tu nasab ataupun radha. Ah, nah. Kan analogi barat situ qauluhu wa hiya al wahidatullati tahrumu min jahatil jam wa qalu ukhtu zawjah wa hiya ukhtu zawjah fadaya yajma'u bainahu wa bain ah kana allah ta'ala kata wa ant tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad ah nah tak kalau duk bila haratah ibu bila bila bila ma dan harap atas kamu bahawa kamu himpunkan antara dua saudari. Haa, tu suara ayat. Lah harap atas kamu bahawa kamu himpun antara dua saudari, dua beradik. Tak boleh. Malaikah barah yang telah lalu di zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah, mereka dua beradik, dua beradik, dua beradik, dua istri. Haa, tu al-pahda. Dan lagi pun lah yang kedua, wali mafi. Sebab apa syarat tak benar lah tu eh wa limabihi kerana barang yang didapati ia barang padonyo pada aljam ha, pihi padanya pada aljam bainahu bainu ikhtiha ni orang panggil min qatayatir rahim dia panggil ada ke kada ada tak ada yo eh ha min qatayatir rahim gitu ha. daripada keadaan putuh rahim ha sungguh, eh. Oh lah. Ah, ha, yo ya, mak muda dengan mak tua tak ada sama-sama muda. Faham adik dua beradik, balah lalu dua tu. Eh dekat. Hmm, dia pun mengutuh roh ini, putus roh ini. Apa apa? Bihasabi ah, bisabab bimayyahsul baina huma. Putus roh ini dua beradik tu putus. Tak ana lagu ah, ha, tak kira tahu. Ha, ah, lah. Ah ha, bisababima yasulu dengan sebab baranya berlaku ia ya, baina hum antara perhuanya antara dua ukhtai. Apa dia? Minal <tinyan> mukhasamati daripada berbalah, uh, Berbantah Bertah almuaddiyati, batah tu yang membawa ia kepada ilal baghda, igaliban. Ah ha, kepada marah-marah, benar sangat marah ada galik. Ah ha, tengokkan, ah ha, perempuan, hmm tu dia mana? Hmm, tiga bayi muda eh, mak, mak tua. Hmm, anom biasa isteri nabi-nabi lagi pun Ibrahim dan mai letak Mekah, <laughs> dia. di Palatins, sore, Mekah seorang. Tuju. Tu. Dia di Palatain seorang mai letak di Mekah seorang tu. Bak tanah anu tu. Bak tanah ada dua tu. Ah, tu dia. Tak di Mekah seorang Hajar. Tu kiah dia kira tu kalau kira. Nah. Ah, Nyemari. Ah, Nyemari takleh Ah, ha, lalu Ibrahim mai letak di Mekah. Ha, ah, tu dia. Jadi pada galeklah betul lah, ada juga, nak duk pergi mari sekali agak tak benar. Apa duk gi ke tiga tadi? Ah, tu, dini. Ha, anu so kanan aku tanya. Masa kan? semua tiga-tiga tu. Tiga Yo, kau jadi inggung kita pun. Baik doa oh, dua tiga beradik dah. Ha, apa payah temu tu. Ubah baik benar tu. Hmm me ubak mana dia tiga gi tiga lagi <laughs> ha nah, uh, tu tengah-tengah-tengah bini tengah-tengah uh, orang nah tiga bini tiga gi mari tiga sama so, mari kena tiga makan puluk tiga wak rumah tiga kata kira besarak tiga ai payah temung weh nah, tu dia dah kala ada lagi belah minta ilmu dengan dia <laughs> tiga, dia tiga gi tiga lagi ha nah, tu dia ghalibang ya, ghalib ghalib hmm. taruh isteri nabi tu pun duk tepuk itu semua <laughs> ha, itulah mengetik sokmo. abad tu lah syarat tak benar tu kau dah hipun dua beradik ni punah putul rahim lah dua tu nampak dah wahazak hazal hukumul mazgud fi dunya ni dah kecek ni kata tak boleh hipun taruh dua beradik ke apa, ni pani hukum dalam dunia ini adapun di akhirat nanti wa amma fil akhirat ida pada akhirat sok fala mani'a tak ada gapo je tak ada ada manek tak ada ada halange pun min jam'il fiha daripada himpun dua saudari dua beradik padanyo pada akhirat tak ada poe eh? pasal ila eh, sakni tak ada dah lintifai illatit tahrim haa kerana ternapi tanpa dah ilat mengharai tadi ilat mengharai kerana puturah hingga pun tak ada dah di sana pasal? pasal di sano, izla taba wudha pihak kerana tidak ada marah-marah lagi bermarah-marahan tidak ada lagi padanya pada akhirat haa maksudnya sedekah lah haa bukan pasal dia belaga bahu haa lah betul belaga bahu dah sedekah tak henti juga nampak itu haa illa tabahu dha fiha karena tidak ada bermarah-marahan padanya dan juga wala hikda berdenai pun tak ada hikda hikda wala ghilla dekat-dekat tu mana tu tak taruh marah lapuk ha iri hati ha, panggil nah tak ada dah dalam syurga dia tak ada tu hal tabu bidah orang nak masuk syurga tu sifat-sifat ni tu hal tu belum ada masuk syurga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin kita kami buat. Ah ha, sifat gil kiri hati berdenai berapa apa hati hak orang, orang perangai dunia. Saya berual. Apa tuduk sana seorang-seorang kita isteri lelaki ni berapa isteri? Oh tu dia dah. Wala ghillah tak ada dah di sana. Fa ha, man ihdal ukhnatain thumma matat fi tak apalah ni selesai waktu. Klik pada hukum semula. Oleh tu maka barang siapa telah berkahwin akan ihdal ukh ukhtain barang siapa telah berkahwin salah satu daripada dua saudari tamma tat fi <pi'> ismatihi kemudian mati ia, ia, ia ihdar tu ismatihi fi ismati ah ha, mati dalam dalam dalam jagaannya dialah orang dia panggil mati dalam dia orang <tumma> Melayu kata panggil ha, dia tu mati dalam dia, <tumma> dia, dia panggil lepas tu ba malat ipada tamma tazawwal ukhra kamanya berkahwin yaman aka al ukhra aka ukhtarah al, -ukhtar, al ukhra thumma matat aidan katakanlah maka dia mati ia pula bi ismatihi aw mata anha atau mati ia tinggalnya Walam lam tatazawwaj ba'dahu bi ghairihi ha ni nakajak ke hukum akhirat atau mati ia anha tinggalnya di akhirat esok Walam lam tatazawwaj ba'dahu bi dan tidak berkahwin ia. Haa, nah. Azal, apa namanya ni? Eh, Ihda, ba'dahu. Selepas daripada nyok. Selepas pada man. Tak berkahwin. Bihairihi, bihairi man. Oh, akhirah esok, Jama'ah bainahuma. Oh, boleh himpun ia antara keduanya. Fil akhirat, akhirat esok. Ah, ha, hodo rakyat tale hipun tu hak di dunia. Hmm, tu dia. Karena ilaq tadi tak ada. Oh, tu dia. Ah, ha, tapi kata pada yajma'u bainaha wa baina ukhtiha min abin Atau ummin wa bainahuma pada hak antara keduanya antara antara ukhtain tu nasabun nasab wa radu'um ada susu gitu kita bahasa keliru ni pada ya jama'u bainaha wa baina uktiha amin abin au ummi wa bainahuma na sabun aw radah dan antara kedua tu turune ataupun susu <tut> walaupun anak wayah kata ta'lif nah ha, anak kata ta'lif hipung wala anak wayah bagi kata la yajma' walaupun walau radiyat ukhtuha bil jam'i sekali pun tak boleh hipung dan jikalau redha oleh saudari nya dengan hipung sekali pun tak boleh Uh, tak boleh tak boleh Syarat tak benar Walaupun uh, Isteri kata tak apalah Ambil adik dia Ambil adik dia Seorang lagi Punya uh, suami nak bini Seorang lagi Ambil adik dia lalu dia? Uh, Tak apa Tak apa je benar uh, Kalau dengan lain tak benar Kau <laughs> Ada juga Ambil adik dia Seorang lagi Mak muda Kalau lain tak benar Sekali pun tak boleh uh, Tak dia Mabuh ai. Asyiatulailat atai li'annat tab'at ya taghayyaruha. Perangan ni dia, tabiat dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Hmm, dah. Uh, habis itu chukuplah dulu wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati